У дверях кухні вивищувалася, як пам'ятник якомусь вождю, моя половина. «Задовго тягнуться ваші фуршети», – сказав сталевий голос. А коли наблизився, безпристрасно додала, «Фу, як від тебе несе!» «Фуршети, мої дорогі», – по резонерському мовив я, підіймаючи пальця. Реакція суспільства на недавню заборону алкоголю та антиалкогольну кампанію. Так само, як спалах інтересу до церкви є реакцією на недавній люто проповідуваний атеїзм. «А що ти хочеш сказати?» – Примружилася підозріли, бо моя половина. Річ у тім, що і її захопив новітній церковний, як казали недавно матеріалісти, чад. І вона таке добре вчаділа. «Хочу сказати», – мовив тим таки ідіотським тоном, «що фуршети – складова робочої рутини, які чомусь вважаються приємними актами». Не було цікаво? Заспокоєно, бо я перестав говорити про церкву, спитала моя половина. «Як на похороні?» – проголосив я. «З тією різницею, що тут не ховалася, а виставлялася глупота». «Ну, тобі не вгодиш», – сказала дружина. «Мамо, помий мені голову!» – верескнула з ванни дочка. Незважаючи на повну дорослість, голову їй і досі мила мати. «Вечеряти будеш?» – спитала жінка. «До речі, чомусь не їв обіду?» «Перехопив у буфеті», – збрехав стоїчно я. «Не було коли заїхати. А вечеряти після фуршету було б образою цієї урочистої акції. Не раз там мимовільно засинав, то залюбки те діло продовжив би». Знав, що мій голос фальшивий, як і ці просторічні речення із іронічною, а більше штучною патетикою. "А зараз помию Ларисі голову і постелю", мовила жінка й оминувши мене, рушила до ванни. Я ж відчував себе кораблем, який прибув до гавані, щасливо оминувши прибережні рифи. До речі, почув за спиною сталевий голос: "А чому ти весь у снігу?" «А тому, – сказав я, знявши, струшуючи шапку, – що на вулиці посковзнувся і бебехнувся?» «На випивши не дивно, – кольнула жінка. – Кістки цілі?» «Як бачиш, – мовив я, скидаючи пальто, – воно і справді було все в снігу». «Тобі дзвонила якась жінка, – почув я той такий сталевий голос, – але не назвалася і не сказала, що їй треба. «Коли дзвонять незнайомі жінки», – мовив я, миттю подумавши про ту в блакитному, що на сніговому тлі, «то щось організовують або ж хочуть напакостити». «У тебе сьогодні сумнівний гумор», – сказала дружина. «Ну, мамо», – крикнула званний дочка, ще довго чекати». Випивши, не дивно. Повторив я жінчина афоризму, а коли вона сховалась у ванні, почав струшувати пальто. «Труси на сходах!» – крикнув за дверей сталевий голос. «Чиї?» – спитав я. І жарт мій і справді був сумнівний, що дозволяю собі тільки тоді, коли, як сказала моя дочка, під мухою. «Несмішно!» Озвався хтось із моїх жінок, не розібрав і хто. Але зауваження було справедливе. Тож вийшов у передухіддя, де ніколи не горіла лампочка, отже панувала глупа темрява. Чомусь не виходив з голови отой жіночий дзвінок. Річ у тім, що всі знайомі жінки, які могли дзвонити з якогось діла, були присутні на фуршеті. Коханки я не мав. А коли б і мав, то не була б така дурна, щоб телефонувати ввечері, а інших жінок знати не знав. Ось про що ретельно думав, активно трусячи своє засніжене убоге пальтечко.